Îl întinse apoi femeii care îl primi în crișma albă, îl pături și îl strânse la piept. Pune-l jos pe scutece," o învăță preotul, trăgându-se spre strana unde așteptau mirul și împărtășania. Orbul se plecă pe pământ ca popa să ajungă să miruiască și să cuminece pruncul. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit," psalmi el. Mai repede, mai repede," țipă deodată femeia cu ochii la copilul gol care se învinețise. De ce ai scos crucea?" se răstia la popă. Acum moare!" Copilul se încruntă ca un om mare, zbârci fruntea, își schimonosi obrazul, mai pâlpâi din piept de câteva ori și până se ajungă la împărtășanie înțepenii. Popa tot nu credea, nădăjduia în puterile minunii. Se ruga, se plânsese atâta, dar nu mai era de amânat. Trebuia să sară slujba și să treacă la grijanie se mâna să apuce potirul. A murit!" zbiră mama. Smuci leșul și olola goana afară din biserică urlând. Popa izbide scutecele învâltorate, tulbura de întâmplare, scăpă jos potirul și sfânta împărtășanie se risipi cu zângănit pe lespezi. Îngrozit de nespusa fără de lege, el își dete drumul din spatele orbului, se prăvăli pe pietre, se târâ și purcese să lingă fir cu fir peteculud lud de grijanie. Ce s-a întâmplat, părinte? întreba orbul îngrijorat. Ce s-a spart? Stai neclintit acolo, îi porunci popa. Pedepsa lui Dumnezeu a căzut peste mine. A doua, a treia oară a luat linsoarea de la început până ce s-a zvântat locul de vin și s-a umezit de sângele limbii și al buzelor. Ce faci, părinte? se neliniști orbul, care nu pricepea nimic din trâtul și plescăitul bătrânului. Stai liniștit, Zahei, până te i chema eu. M-a părăsit cel de sus și acum mă bate cu bătaia lui cea mai grea. Urcă-te în spatele meu să ne bată pe amândoi," se ruga orbul, dar popa nu se învoia. Mai așteaptă Zahei," șoptea el, încă puțin." Și iar săruta locul care i-ardea gura. Zahei știu deodată că s-a petrecut ceva grozav că se abătuse peste stăpânul lui o primejdie mare și nu se mai supuse. Se răsuci ușor, băjbăi pe jos, găsi pe popă, îl ridică în brațe și îl înălță peste cap, îl întoarse în mâinile voinice și îl așeză ca pe un copil în scaunul de la spate. Brațele paraliticului se încolăciră fără voie în jurul grumazului și tăria de fiera orbului îl împuternici puțin. Punem dreapta pe creștet," scânci orbul. Dar popa nu l auzea. Atunci îi descopcie el mâna și și-o singur pe cap, ținându-o acolo cu mâna sa, se învârti, orbecăii și porni. În drum călcă pe capul șarpelui adormit care, strivit, igni un ușor țipăt ca un sughiț. Se împiedica apoi de cazan, se izbi de prag ca un om beat gata să cază și ieși în lumina zilei de afară ca într-o beznă. Cu toată mâna preotului pe cap, nu vedea. Spune rugăciunea cea mare, părinte, gemuiel. Nu mai știu, nu mai pot, bolborosi bătrânul. Nu mai sunt vrednic. Roagă-te tu, Zahei, pe mine m-a pălmuit Dumnezeu. M-am semețit peste măsură. Am râvnit să fac voia mea nu pe a lui. Orbul se cutremură. Cearcă, părinte, îndurarea lui e nemăsurată. Preotul îngăima almul cel adânc al căinții. Vezi, Zahei, nu încă, mai roagă-te, părinte. Popa, a îndoit, mai spuse câteva frânturi. Știa bine însă că duhul l-a părăsit și darul puterilor s-a pierdut. Nici acum. Ba, parcă, îl de Mila Orbul, care simțea toată zbătaia celui lepădat. Încotro s-o apuc. Spre o casă, băigui Popa. Spre care? Spre care îi vrea tu? Și nu mai scoase niciun cuvânt. Orbul cercă să apuce valea. Niciodată nu i se pusese atâta negru înainte. Toiagul nu și-l luase. Și popa din spate, altădată ca un fulg, îl apăsa cât un morman de plumb. De ce te lași așa greu, părinte? Pe unde să o iau, spune-mi? Dar popa nu răspundea, atârnând din ce în ce mai apăsat în spinarea hamalului. Se opri. Își ridică palma de pe mâna de gheață a popii, care îi răcise moalele capului. Mâna acestuia căzuțea până pe lângă umărul orbului. Spăimântat, el se sucit tot, apucă trupul din spate, îl ridică sus și îl aduse în față. Îl lău în brațe, îl strânse la piept, îl pipăi. Era un sloi încă moale. Lipiu urechea de inima tovarășului. Nu mai fâlfâia nimic în pieptul înlemnit. Lipi buzele pe gura uscată a mortului. Nu mai adia nicio suflare pe unde izvorâsă psalmii. Îndrăzni să-i atingă ochii râvniți și închise pleoapele. Apoi răcni și vru să pornească la goană. Unde?" Acasă." Care casă?" îl întrebase el. Și popa nu-i spusese acasă la preoteasă, ci unde-i vrea tu? iar se opri. Acum nu se mai căina, nu se mai tângui, se potolise. Așeză mortul la loc în cârcă, bâjbâie în cumpăt drumul spre altar. Orbise parcă și mai rău, dar ajunse. Pricepuse că peste popă căzuse o greană pastă și murise într-un mare păcat. Trebuiau toate ispășite, măcar de el cât mai e în viață. În genunchiul la Bristol, acolo unde șezuse răoasele calului mort în chinuri, potrivi bine pe preot în spate, îi apucă mâinile, îi le adună și, și le așeză singur pe cap. Mâinile mortului alunecau mereu. Atunci își sfâșie din cămașă o bucată de pânză în care le legă și le potrivi în creștet și le înnodă cu legătură sub barbă. Și rămase acolo încremenit într-o metanie năruită, așteptând să se scoale amândoi la trâmbița judecății de apoi. Ați ascultat romanul Zahei Orbul de Vasile Voiculescu. A citit Sofica Scarlat, iulie 1997.